جرح مقدم دا فتادي فا متلقن سوك شو متلقن ويدا سينا دفوت ها غا جرح دا چې مفسر اوی فتا عدیل بانده ولی صدی قائدی وضاحت کنها سجده چه تا عدیل کو انکه ظاہری حال بانده او جرح کو انکه پباطن بانده چه دکی دن نسوگن دیکن ابروانی پوچھو ترجم اشاره قلش ساروب دو جرح او دو تعدیل راشن او پور دو جاره زرمسی ترجم ترجم ها قلش دیورایو پا بارکی تعدیل چارنه ایتنه نفاعی چی جرحا مضهمم مقدم در مطور تک شوان او دارنګي یو راي مبارک انشاء جرهن رکه نو پای کی تا دلیل مو غونسره عادل سره موثبت یو یو راوي د شام په جرهن رکه په تا دلیل یو ثقه کی نو به موثبت آئی دیر پر دوانا شاکون جنرال میں طرف ہے. اصل کیا ہے یہ جرح مقدم ہے تعدیل پر. کون سے جرح جو مفسر ہوئی یہ ضعیف ہے. کیوں اس لئے کس میں کیا ہے یہ خدری ہے بیداتی ہے موتزلی ہے خذاب ہے موتھن بالکزم ہے جرح مفسر ہے لیکن اس میں یہ بات بجے ان میں رکھتے که سند بی صابیت سو جارا سند یعنی سند یم صابیتی لیکن اُس طوی چی امام پھر میزی سرے ضعیف تی سرے اپنی حضا مئی کنش امام پھر میزی سرے مجھول لے اپنی ماجیان مجھول اپنی ماجیان مجھول ہے سند تمام ہو رکھتا ایسا شیخ صابیتی گا لسنا دیمینا یا ایو پھر امام طویلی چرے کم دور نمان یو بل راوی تیویلنون با گورو کن چیز سو عجیم بے کم دولے او بی خبر بانکی خایدہ ملے گا کی ساسی بین تا بولا اکلا مختصر وای دا خایدہ اصول ہو رہا انشاءاللہ بیاب اشکال نراز بلا خایدہ چی تعدیل کونکے یو کسی نوم نري او که زنانې ازادي او که غولاني اوري اسکي په دې عادي اسکي وګورانه کوشي يو وي وګور دغه فن اهل هر يې سره نه هاريو اوله تدي فن مايري نشيو کس تسکیو کی رچها تاديلو کی بدل پک خدا کا یو وايدا تاديل تسکیو ته اون کې سړے یو کس انا او کغلا مسلمان والي پاس مشترک دی کنه در شهر شوږي لوکه ايدي دریت ايدي شو یو په منمس کې ویلي دودا کوي سر دریت ايدي دم حد صحیح روز تحادیث موضوعی رو ماری خط بارکم قائده ایو با روایتونو کی چیزا بنو خمیه حکومت بد ویلی شوی ناوستر موضوعی ہم تصوریوست شویدل نو اس کې نشو کولی چې په ځان نو وسیدل نه کړی ولا فائدہ پر کوم روایتونو کې چې دا آئندہ واقعې تذکیرې او پای کې خاص وخت ذکر کړي لذا موضوع خاص وخت ذکر کو لکه قیامت به پینده سمس دایکی یاد د دنیاو مروزره کال غو من په اخیری زرن کال کی خبرونه کو شو یو نفسی تشکر د قیامت د سراجی با لاص قران سو قیمت بکلی پتشتر لا یو جلی این وقت ایلا ہو لا سلو پل ہر اغا روایت خائده بلا شپاگی کی بد وېلې شي دا په باندې کونډي هم دی او تیاروي کنه مليانته به پیسې ورکې زمونږ پرسه کې خلک معالي نه ده خبر باندې پوښ شو مکارات پیځه نه الهګه تاسو ورته څو تنواری وایي صحیح آ غزان له مسله ته اړیمانه شه دا کونډي نکا عیب ګرځا تاسو ته ځاییت مسله له غزان له مسله او نفسی دقا چال دفارن او دقا دفارن بلی روایتونو کی چه حیات اذن اعلی نبی علیہ الصلات والسلام او د الیاس اعلی نبی علیہ الصلات والسلام تشکری حیا یا پغوت کی وخه می داډو کینی یا د حج په موسم کې اول تصرخړی داټو لیوای په نسری موضوع ای دې خبرونه ویا دا قاعده شکر ریويته نه ډیر دیول تاسانی دلته ولولو دی ګار ایز سو کایریش انا دا جوړول کومه د شنه جوړول کومه مڅ کیسوي مڅ جوړیش او سو شو دا سو شو ټوني بص فيو بلغ خبر فاستلاد المحدثين وك سالفاظ استواله کی لغات کے راوی عن اسلان شعر یعنی دستیاب نہیں ہے شعر روایت او پا اسطلاح دا محدثینو کی راوی اغا کستوی چه آلی احادیث یعنی تحمل ازدکی او پیا خاص پا سیغو دا اداسرا اداکی حدسنا اخبرنا وغیرہ لیتا سنوی راوی بود حاصل دا مانا روایت کونی حاصل دا مانی سوشو روایت کونی بلہ سند او اسناد اسناد اعتماد کا ہوئی بغت برغانے پوش او پیس سراد محدشین اجیدہ حکایت دیدہ صورتو د سند نه حکایت په او مناسبت اسلامی او لغوی معنی په موږ کې داده چې دا رجال ذکر شي نو پدغه روايت باندې جما تللي او کوم محدث شه دا وکړي نو پدغه محدث باندې دي مو مناسبت او بل لفظ سند ده سند وئی تالیبانو تشیاتا خلوقت کی دڑا وارا او پیستلا دم حدیسینو سند اغا تروپو دم مطن تاوئی رجان دم مناسبت لوگ اسی طرح یہ معنی کیا اس نے دامتن تقیا وصال سند سلسلہ کہ برج کی ختمین دین متن وہی سخت اس میں کتاب متن متن وہی سخت اس میں کتاب اوشادون تورا یعنی مشاہده جسریح جیدی نصبر کنی دلار ببوری کنی او دلتتی نموراد پیسیلانم حضرت انبتن نا الفاظ به حدیث او د نلعن بی رجال به حدیث مشهور مثال لکه انمت عمالو بینیت دامتن او مر رضی اللہ نو دین اسکتن دس سنو چلی انتا مرال خبرت بل لفظ موسیم پسیده شمی خائده، خائده والکونکی. سیده. او پایستلاد محدشی رکی. اگر محدش داغیتا صلابا رازیو اغاغیتا خائدہ اورکی فکولی گم سرد حدیثی او دیکھیں پوہ امید بل مصنف دیکھ حدیث برا رسان کیتا ہے مصنف سرد حدیث لکه څنګه اسناد کی جوړي ده حدیث قائل ترسه حدیث را کدا ته لیکي ستاسو د دارل حدیث مسند توصوی ته حدیث سره بار قائل تر رسول کی مصفو چه دل پر حدیث باندې ایده ویو کنه نی نفس یاد لکه ساده قاریږي ساندو علم نئی کنی ویو سڑے خاریمی و عالم امی بل محدث محدثت سره حدیث بیانون کی تاوی او پاستلا دا محدثینو کیا کس ششل ذرا حدیث ورتیادی یو دا کس خدا غم صلی اللہ علیہ جو فرما بادشاہ شیر نگرې بن تاسو سره اجازه به چې تاسو هم ولولئ ستاره هزار ویرا ته یې په خوانې خبره بيڅ ته دي د پر الله پیدا کېلو پتہ چې لګ لګ شروع کې یو حدیث کړي دیر نه چې مته تیری الله به ته راشي سره بل لا یو تاویل د محدثین دویم تغییر چه دے بیانون کړه حدیث یو د سرې تعلق او ماهرې پدې او امام مسلم سوې او صحاخت محدس او ټول محدثين دي الله دې رضوانو دا مدرسي ديپلوما ښوښه یو وریا باپ کې نسبې دې بس هغه پر شرم ترایې ورولې کلي زما حید کده وای باچې خلاص خبره پر شننه بل حافظ حافظ ستو یادون کی توجید او پیسلا دا محدشینو کی اغا محدش توجید چیاغت ایک لاکھ حدیث اندن مدنن کیا جی علل وغیرہ تول ور حجت دلیل دی او فیصله د محدثینو کې چې هغه ته 3 لاک حدیث سندن متنن ال یادی یو خو او دې تذکر شدې حجت په خلق باندې دلېلي چې دونړې عالم دا شي خبره کوي بل حاكم حاكم قاضي ته وي صالح څنګه وي تیکړه اپ اصطلاح محدثینو کې چې تمام ذخیره د حدیثو ورتیا دي سندن متنن جرحن و تعديلا طول سري برابر دي لیکن راجح قول پدې کې دوه محدثين هغه داړي چې دا ټول الفاظ د توسيخ او د تعدیل دي سري تعدیل دي نو چې ډېر انتها ته ورسېنو حاكم ورپسې چې لګون تکي او ځت د اړینو چکم شي حافظ ور پس شکایت او عادت معاین پکې مراد نه دي تا قول راځي ٹھیک شو ابل امیر المؤمنين فی الحديث دا اعلى درجه ده لک ټول امیر ټول یې امیر و ټول شي ما کوم ټول محدثین داغد دا امامت صحیح لمشریخایلی امیر تویکنه او په سلاکه سره اعلی درجه د توثیق او د عادی لانو او د عمر او په نوم باندې ډیر محدثین مشهور دي لکه ابو زناد نن تیر شوو کوي سفیانی سوری سوری ورته امیرالمؤمنین السحدیث ز لکه سفیانی سوری امام شواغا بخاری و مسلیم ابنی حجر پا بارک یوم داوئی وغیرہ پھر محادثین و ایلی مانگ بطورین مندادت تجید کرتا صحیح شکل بستی نخبیت ازان برابر اوپرد